Бо то пуста погроза. Швидше для того, щоб настрахати нас. Пуста нахвалячка. Вона ж сама не наважиться. А Лідія вже не дослухалася до його слів. Не могла злигати їх для себе в щось чітке і зрозуміле. Лише спалахи його настрою силуетно відсвітлювали їй на мить щось із того, що скоїлося сьогодні чи вчора, між ним і нею. Його законною. Він же довбав тими словами настирно, як дятел в одне місце. Заспокойся, візьми себе в руки, може вона ще й не припреться. Головне не бійся, не бійся і не панікуй. Я завтра буду в тебе, зустрінемося і все обм'язкуємо. Я люблю тебе, пам'ятай. Цьом-цьом. Відчуваючи в голові продовбину, кволу, але з полегкістю Дзьопнула й Лідія в трубку їхнім традиційним прощальним парволем. Цьому. І чоб то їй боятися. Просто противно та й годі. Не ляг це. Неполохлива паніка застуканого зненацька, то, скоріше, остовпіння перед здійсненням очікуваного, предначертаного, як визначила вона собі Давно. Бо від того пам'ятного побачення того дивного вечора, коли під нею від щастя хитався круїзний лайнер, а навколо скрізь колихався розхвильований блакитний обшир, і вона, розкута й вільна, чиста й далека від прожитого і пережитого, зринала в цьому завзятому гойданні, мов на крилах птах що супроводжував їхній святковий лайнер, вже тоді, того дивного вечора, вона раптом аж сплющилась, ударилась об власну ж думку, таку важку, таку жахливо, недоречну тоді думку про неї. Навіть не про неї, а про неминучу зустріч з нею, з його законною. «Ні, це ж треба! Вродитися з таким ідіотським комплексом!» І Лідія в голос тоді засміялася недобрим сміхом. Вадим здивовано завмер. «Ти що? Від щастя?» Мов, з позасвіття видихнула вона неправду. Але осмути в очах так і не подужила приховати. І потім... Потім... Потім вже та чавунна баба, думка про зустріч з нею, його законною, обривала їй жили в найнемислиміші моменти. Комплекс, комплекс, ідіотський комплекс, не раз хапалась вона за скроні, проклинаючи саму себе. І лише один раз, і теж уже потім, запитала. «А яка ж вона у тебе?» По довгому мовчанні він скрушно захитав головою. «Вона?» «Вона піде на все, аби не відпустити мене від себе!» А з фото на Лідію пильнувало таке обличчя, від якого й справді можна було чекати чого завгодно. І сини його не сподобалися Лідії. Були... Як ви, пані, такі схожі обидва на матір свою. Мають бути щасливі, подумалося їй тоді. Здається, її батькові сказала про це. Хоч потім воліла й самій собі ніколи не згадувати про цю однолику трійцю. Не тільки в голос, а й подумки. А Різні. Найнеймовірніші історії про здебанки двох розв'ярених суперниць. Самі до вух лізли її з усіх усюди. Мов вужі. І як пригадувала, те наслання почалося з неї ще у школярські роки, бо одного разу навіть сама стала не те що свідком, мала не учасником такої виремії поміж суперниць. Шалатала якось вона знайомою вулицею, Зі школи додому, та й невибагливі мрії мріяла собі, ліниво вигинаючи буки під важким портфелем телепним. І по дорозі нагнала двох, що поспішали ще повільніше за неї. Спершу видалося Ліді, що то якийсь тато вирядився кудись зі своєю мерзлякуватою доцею. Все вона... Горблячись і схрещуючи на грудях руки, долонями потирала виша ліктів блідицівки, що кволо спадали з яскравого кіману. Але той тато зненацька рвучко притягнув свою холодну доцю до себе і просто отак посеред не такого вже й безлюдного хідника гаряче поцілував її вдовгу, як древко шию. Ліда, що хотіла було оминути їх, на тому поцілунку притишила хід, а далі пристроїлась їм за крок на охвістя та й давай нишком збирати на них свої витрішки. Гінка в міні-міні, аж погоді сукенці.